Mituri și legende ale lumii. Vă invit să ascultați legenda despre semințele de aur, un scenariu radiofonic de Nicolae Constantin. Împăratul cârmuia, posomărât, un popor sărman ce muncea din zori până noapte pentru cele trebuincioase traiului. Căci părinții de-abia puteau să strângă de-ale gurii. Straele le erau triste ca și ochii lor, culorile erau șterse și ele, căci până și țesăturile cele mai ieftine erau aduse cu greu din țări îndepărtate și prețuiau atât de mult încât oamenii le purtau cu grijă vreme îndelungată Până se rupeau, și atunci chiar femeile le mai peticeau pentru ca bărbații și copiii lor să le mai poată purta o bucată de vreme. Și într-o bună zi, iată un bătrân călător pe drumurile lumii, năpăstuit de slujitorii craiului vecin, află pe acest tărâm, adăpost și milă. Iar tu, plugarule, dacă vei fi supărat în stăpânirea acestui petec de pământ pe care dreapta noastră, judecată, ți-l dăruiește acum, să vii fără teamă și să ne spui, vei afla oricând, și la mine, și la sfednicul meu, dreptatea neadormită. Înțeleaptă judecată. Premiulostivei. Vrei să mai spui ceva? apropie de. Prea milostive stăpâna al meu. îngăduie unui bătrân viețuitor pe acest pământ petrecut prin multe de mi-a albit părul, iar barba mi-a ajuns la brâu, îngăduie, zic, să-ți mulțumesc din inimă și fruntea mea să atingă podeaua pe unde vor călca pașii și ta. Nu trebuie, plugarule, să-i mulțumești atât măriei sale. Îndrăznesc pentru a-i întoarce mărinimia dreptei judecăți să-i pun la picioare ca dar, un rod al pământului în care m-am născut eu. Despre ce vorbești, bătrâne? Îndură-te și primește în dar aceste semințe. Bine, nu te juca, bătrâne, cu răbdarea măriei sale. Dacă măria sa ar vrea să primească semnatul meu, da. Nu pricep. Îți aud vorbele, dar nu le pătrund înțelesul. Ești or nu un truditor cu brațele... Trăiești, auba, de pe urma sudorii tale, de ce-mi dăruiești mie aur tocmai tu, care ești atât de sărman? Darul acesta mă înfioară și mă îngrijorează. E nebun! <coughs> Nu-i sănătos bătrânul ăsta! Auzi ce ta! Senințe de de unde le eu sunt un biet bătrân singuratic care se simte liniștit căsoarele. Stăpânul lumii mă trezește și mă mângâie În fiecare dimineață Când merg la un șipot să-mi plătesc Cu apa lui limpe de fața Ca unul care am îndurat O sânda multor păstuire. Știu să prețuiesc Tihna unei zile slobode îngăduie dar Să-ți răsplătesc mărinimia. Dar de ce primește rogul De acest dar Ca preț al recunoștinței mele Fără de mari Iată, am în această trai de semințe pe care, semănându-le, vor rodi aur. aur. Aur? Am umblat și am văzut multe, dar de semințe de aur n-am auzit sau văzut. Privește, măria dar Semințe Ei, de aur! La, semințe de aur! La, semințe de aur. Cum? Cum? din semințele acestea mărunte va răsări ceea ce... primește în dar aceste semințe, iar de vor înșela așteptările... Mă pun chezaș cu cinstea și cu capul meu albit, altceva mai de preț nu am măriat Bine, primesc darul tău și n-am sățuit nici cuvintele, dar soarta să te ferească de mânia mea dacă mi înșeli buna credință. Iar voi, crainici ai împărăției, mergeți și vestiți în țară minunea cea mare. De astăzi, în trei zile, voi semăna semințe din care va răsări aur! De astăzi, în trei zile, împăratul nostru, stăpânul tuturor, Va semăna pe ogorul de la marginea cetății semințele din care va răsări Aur! De astăzi, din trei zile, Împăratul nostru poate să Liniște! Liniște! Vine curtea! Împăratul! Ce cal alb și frumos. Și ce tare îi da. coroana. Dar unde au fi semințele? Le ține stiernicul. A, a, dar unde-i da, că nu-l văd? Da, Uite-l sub baltachinul acela lucitor. De -a, -a, împăratul de scale. Își ia coroana de pe cap, da, cap și în sacul. Și-o pornește de-a lungul brazdei. Uite-l cum seamănă semințele. Semințele din care va ieși. Acum, slujitorii, trec grapa peste brazdă. Zbarmă pulgări. Gata, gata! Au un din însânțat. De acum vom aștepta cu toții să vedem aurul răsării. <fie> Până aurul semăna de tine întârzie să răsară. Nu te grăbi, prea înțeleptule, Poate e firesc să fie așa. Auzit-ai până acum de asemenea semințe de preț?" Mărturisesc că nu, dar luna s-a rotunjit de acum dată Și ploaia a mângâiat ogorul de la marginea cetății." Să avem răbdare, să nu ne grăbim. Știi cât de nerăbdător eram și eu în primele zile, Apoi mi-am spus... Să nu mă mai uit pe ogor o săptămână. Curtenii au început să vorbească. Cum îndrăznesc? Cine-i? Ah, Lasă-i să vorbească. Neîncrederea trăiește atâta vreme cât o lasă fapta. Aur vor scoate vârfurile în bătaia vântului. Vor întuneca prin strălucirea lor văpaia soarelui. Gândul se închine dorinței împăratului meu, dar... Prea mult timp îi trebuie firului de aur să scoată capul din adâncul pământului. Nor să mai știe oamenii ce să facă de bucurie dacă o să culegem aurul acesta. Și la primăvară voi semăna cu el un câmp de 10 ori mai mare. Așa să fie, dar prea mult timp a trecut luminăția ta, și curtenii au început a scoate vorbe de îndoială. S-a găsit un zanatic bătrân să ne vândă cine știe ce sămânță de buruiană și împăratul a luat-o drept a Mai mult a vestit și norodul pentru ca rușinea să fie și mai mare. Vedeți câtă vreme a trecut și ceară să O mergea. verdeață ca aceea de pe la noi, așa cum se ivește greul, ori se care Ai văzut, o sfetnică al meu, ce rușine am pățit!" Văzut, măria ta, se va povesti până și copiilor și nepoților despre nerozia unui împărat care..." Nu te întuneca, măria ta, necazul e mare, dar..." Dar ce, nu-i adevărat că sunt un nerod?" Măria ta, numai unul ca mine putea să se încreadă în palavrele unui bătrânz tot norodul a tunat și eu. A, nici nu vreau să mă mai gândesc. Când am luat în palmă măciulia aceea roșcată, și când am sfârșit o și cum așteptau cu toții să vadă strălucirea orbitoare a aurului. Nu te mai necăji, Maria. Ta. A, nici n-am mai putut strânge pumnul să ascund semințele acelea mărunte. Rușinea mea. Aur dintr-o biată iarbă. Nici nu știu măcar cum se numește. Nici eu n-am întâlnit până acum, împăratul meu. Am poruncit slujitorilor să smulgă tulpinile acelea care m-au făcut de ocară, să le snopească în bătăi și apoi să le azvârle în apă. Au împlinit porunca mea? Da, măria ta, și după ce le-au bătut bine, le-au părăsit într-o groapă cu apă. Și au aruncat și niște pietre deasupra. Și-am mai poruncit oștenilor să-l prindă pe drumețul bătrân? Au și pornit în căutarea lui Marii Ta. Și când va fi prins, aspră pedeapsă va trebui să primească. Oh, numai de la dibui pe undeva. Lăsit sănătoasă și în pace, soția mea preiubită. Ochi mei se bucură nespus când te văd, bunul meu soț. Mi se pare mie sau ești cumva supărat? He. Eu sunt pricina mâhnirii tale. Nu, nu-ți face griji. Necazuri de, de împărăției. Și soția întâi lui Sfetnic nu trebuie să le știe? Ba, ți spune, dar gândurile rele tot nu se vor destrăma. O mâhnire împărtășită-i mai ușor de dus. Ai dreptat că gândurile și mi-alină tristețea, dar cum pot altfel când împăratul meu tot înnourat este? Tot amărât este... Credeam că l-a mai ușurat gândul că tulpinele acelea blestemate au fost azvârlite și zdrobite. Da, dar au fost bătute, dar bătute strașnic. Și a doua oară, când luminăția sa, preumblându-se de-a lungul râului, a dat cu ochii de o grămadă de pietre sub care se afla iarba cu pricina. Și atunci a poruncit să o ducă mai departe în pădure, ca să nu o mai vadă și să nu-și mai amintească de o cara suferită. Și tot n-a uitat de întâmplarea asta? Stai să vezi... Uitase. Îi revenise și veselia și toată curtea se bucura de seninul frunții măriei sale. Îți amintești însă de vânătoarea aceea mare, da. la care nu m-am putut duce atunci când căzusem la pat din pricina frigului. Da, da, mi-aduc aminte. Ei bine, atunci când tot alaiul falnic de vânător se înturna în frunte cu măria sa spre palat și ce vânat bogat aduceau la marginea pădurii, armăsarul alb al măriei sale... Odată s-a smucit și s-a dat în vai. Împăratul a încercat să-l strunească, dar în zadar picioarele calului erau parcă împleticite. S-a prăvălit într-o parte mai, mai să-l prindă sub el pe Maria sa." Vai, vai de mine!" Abia a avut vreme luminăția sa să sară de pe cal, se speria se tare." Dar în ce se împleticise calul?" Se uită Maria sa cu oare aminte și ce să vezi." Recunoscu cu uimire și cu mânie Lujerii bătuți și azvârliți în apă, Snopiți în care mereu îi ieșeau în cale Și iarăși s-a aprins de mânie. Oh, și pentru asta ești supărat? A, nu, alta-i pricina. împărteșește mi și mie, poate-ți limpezesc privirea Și frunta ta o să se lumineze. Astăzi eram cu toți în sfat când ce veste nu Ce veste? l au prins pe drumețul cel bătrân. Care bătrân? Cel cu semințele acelea de au. Aaa! Ah, să mi-l aducă îndată! Să intre bătrânul. Hai, hai, hai. Soarele să te lumineze și vântul să-ți adie fruntea. Puteți să-mi vorbești, netrebnicule, după toată o cara pe care mi-ai pricinuit-o? Măria ne nădejduiam să găsesc răspuns aici în palat pentru făr de legea pe care n-am făptuit-o. De ce mă poartă oștenii cetății cetluit cu lanțuri la picioare? De ce te aduc așa? Dar de semințele din care trebuia să rodească aurul. Ai uitat? Ah, semințele de aur. Te ai amintit așadar de rușinoasa ispravă? Dar de nădejdile mele și al norodului Că vor scăpa de sărăcie, Că le va fi viața mai ușoară. Îți vei aminti vreodată? Măria ta nu te supăra prea tare pe acest bătrân. Dar cuvintele tale, bătrâne, ți le amintești? Îmi pun și cinstea, măria ta. Pe care ai pierdut-o odată cu libertatea. Cinstea și capul meu albit Că altceva mai de preț nu am. N-am uitat în ta Și cele spuse nu le un înapoi. Acum însă, după supărarea pe care ți-o citesc pe față, înțeleg că porțile temniții se vor deschide pentru mine. Ai deslușit bine! rogute te de aceea să te milostivești și să poruncești oștienilor să-mi aducă lujării aceia care ți-au pricinuit atâtea supărări hm. care să-mi aline ultimile clipe ale vieții. Or putrezii acolo unde le-am aruncat, în temniță cu el! Vedeți, frumoasa mea soție, de ce sunt măhnit. te înțeleg și sunt alături de tine. Împăratul nu trebuia să se mânie așa de rău. Și ce pedeapsă cruntă i-a dat. Nu trebuia să lasă azvârle în temniță pe nefericitul acela. Trecuse atâta timp, putea să ierte. Prea multă mânie întunecă judecata. Și unde nu-i dreaptă cumpănă, Mâncare mi-ai mai adus ferici de feciorul care o să aibă parte de o asemenea nevastă Ei și dumneata acum Îi lasă, lasă, lasă că e așa Dacă nu erai tu, fată dragă, de mult mă prăbădeam Dar tatăl tău, temnicierul, știe că mi-a adus de mâncare? Nu, nu știe Ai grijă? Ai grijă de tine? Nu vreau să-ți fac și eu mai multe necasuri decât oare Fii pe pace când mă strecor eu la dumneata, nu mă vede nimeni. Bună a fost mâncarea. Îți mulțumesc mult de tot. Dar ce torci tu acolo? Fir de lână. Din toată sărăcie avem și noi câteva oi. Ești și tare harnică. Nici cât aștepți până mănânc, nu vrei să stai să te odihnești. Da, ia spune Ai vrea să mă ajuți? Da, cu mare bucurie. Poate mai apuc și eu să văd lumina soarelui. Ce pot face pentru ta uncheașule? Uite, fată dragă, ia cai, cairele. Întocmai. Întâiul sfetnicii s-a făcut mire de pătrunețele mele. Și-a trimis oștienii în păduri să caute acolo unde arunca tulpinile de care știi toată împărăția și mi le-a adus aici, în temniță. Crezi că să iasă ceva din iarba asta? Doar ce și mare ce va fi mirarea. Uite-ți puțină apă, apă rece de izvor. Oare cum să voi putea mulțumi vreodată pentru toate faptele astea? mi ajunge mulțumirea de mutare. Tatăl tău, temnicerul, unde este? E la palat? Se fac mari pregătiri de nuntă. Hai, ia și mănâncă! Mulțumesc! Mulțumesc! Din nuntă, zici? Da, domnița acea se mărită peste câteva zile și toată împărăția este în sărbătoare. Și ce tânăr frumos este în mirele. Iar ea e ca un trandafir sub broa dimineții. Dar ții, ziua mea bună, când îți va veni sorocul. Ei, mănâncă mai bine, și lasă-mă pe mine. Să știi că am tors caerele alea. Ai izbutit? Da, toate mai ai. Nu mai am, dar. Ce fir subțire și frumos și ar tors. Așa parcă e un fir de paianje. Mă bucur că te au avut vorbind așa. Aș vrea acum să merge acasă și să țești o pânză. Și apoi? Vei merge la izvorul de unde mi-ai adus tu apa asta minunată. Acolo o să albești pânza care îți va ieși din țesut. O vei albi cu apă și soare. Și când va... Dinația ta, în alți stiți cinstit nutaș! Tiniște, liniște! Întâiul sfetnic vrea să ne spună ceva. Astăzi este una din zilele însorite în care tot omul se bucură și se veselește. Se cade ca într-o astfel de zi să nu mai avem supărări între noi. Iar dacă totuși am făcut vreun rău, să-l îndreptăm. Drept e ta! Drept? În împărăția noastră se mai află un om care el, așa zice că îi năpăstuit pe nedrept. Cine acela? O să-l în dată, Dar aș vrea tare mult ca semn al bucuriei noastre de astăzi, măria ta, să-l ierte. Și chiar dacă a greșit, să treacă peste păcatul lui, liniștindu-i pădreneții. Iar, iar, iar, iar, iar, iar, iar, iar, iar, iar, iar, iar, iar, iar, Ispășită să-i fie pedeapsa Și slobot să se numească De acum înainte Să ne trăiești într-un mulțan, ani Și acum Adul pe cel iertat Oșteni, atuceți-l pe bătrân Iată-l că vine Îl aduc ce bătrân Și ce barba are Păi are peste o de ani. De abia mai merge El era acel căruia Îi luai partea Fie, te-am iertat să-i mulțumești acestui prea-înțelept sfetnic care ți-a ținut partea că de era după mine. Rău faci, luminația ta, că ești supărat într-o astfel de zi. Viață lungă și tinerețe fără bătrânețe acestor doi copii ce s-au însoțit în strălucirea acestui soară. Fericire lor, Maria, Spune ce voiești. În mintea mea cea păcătoasă m-am gândit că în asemenea zi nu pot veni la sărbătoarea asta fără să aduc și eu ceva pentru cei doi tineri și de aceea A adus ceva să să -se. Ce să am te adus, te adus ce în dar de nuntă bucata asta de ah, pânză albă și moale, cum strălucește! Asta este aurul pe care trebuia să-l găsiști Cum? din semințele ce ți le-am dat. Aurul? Aur, acesta aur. este inul. Inul. inul. mai auzit. Inul, inul, inul, inul, inul? Mai Bogăția săracilor. Aurul pe care voiam să-l scot din pământul acesta. Ai poruncit să fie zvârlit în apă? Da. Bine ai făcut, căci tulpinile lui în apă trebuie să se înmoaie. Ai poruncit să fie scos din apă? Da. Bine ai făcut, căci trebuia să se usuce. Ai spus slujitorilor să-l snopească în bătăi? Așa am spus. Și asta ai făcut bine, deoarece inul trebuie bătut ca să ajungi la firul lui, dinăuntru tulpinii. Mai aruncat în temniță. Am crezut că ți mine. Și asta, mine. și asta bine ai făcut, căci acolo o fată cu inimă bună m-a hrănit, iar eu am învățat-o... Cum se toarce și cum se țese inul. Dar rău ai făcut. Ai, ne făceai cu mânie. Dar cine putea de, ști de, ce ascunse semințele acelea de, un de unde se știm? Eu am și uitat nedreptatea ce mi s-a făcut și aduc în dar tinerilor miri această pânză de in. Să spuneți tuturor cum luminăția ta l-ai semănat și l-ai îngrijit, dar nu cu mânie, ci cu dragoste, iar din pânză să fie cu sute cămăși pentru tot omul. Iertați-vă! Nu-i nimic Mariana, e Fi binecuvântat, bătrâne, pentru toate zilele cele mai ai de trăit. Trăiați-vă! Eu doream aurul, dar aurul l-ar folosi numai cei bogați. Pe când semințele prețioase sunt ale întregului norod și cu atât mai mare trebuie să fie prețuirea lor. Da, drept ai creit luminăția ta. Semințele de in sunt la îndemâna tuturor. Rodul lor, inul, nu-i ușor de căpătat. Cere muncă, hărnicie, stăruință, dar este mai de preț decât aurul. De atunci, pământurile cele sărace se înveliră de seninul acestei plante minunate. Truditorii pământului au deprins deprinsă și cu lege tulpina ei plină de bogăție. Fetele învățară să țeasă și să înălbească pânza cea subțire, frumusețea florii de in o coseau pe cămășile cele ușoare și răcoroase. Straele prinseră să strălucească noi și curate în lumina soarelui. rămăsesem cu povestea la nunta cea împărătească. Să vă mai spun ce veselie, ce chiote și ce petrecere se porni, e de prisos. Iar împăratul, cel care răvnise atât de mult aurul, înțelese în sfârșit că primise în dar un lucru mult mai de preț, un rod al pământului pe care îl deslușii în semințele de aur ale inimii. Ați ascultat legenda Semințele de Aur, scenariu radiofonic de Nicolae Constantin.